I juni 1963 besöker USAs president John F. Kennedy Västberlin. Besöket som sker i Berlinmurens skugga får en enorm uppmärksamhet. Flygplatsen Tegel i Västberlin. President Kennedy har just i morse satt sin fot på Västberlinsk mark. Han hälsas av Berlins regerande borgmästare Willy Brandt och av bundskansler Adenauer tar en hedersvakt och hälsar på de allierade kommandanterna i Västberlin. Checkpoint Charlie, övergångsstället för utlänningar som vill besöka östzonen i Västberlin. President Kennedy har gått fram alldeles nära gränsbomarna. Det här är amerikanska sektorn, det är amerikanska soldater som står framför honom. På andra sidan, bakom muren, skymtar man folkpoliser som är intresserade att titta på den amerikanska presidenten. Och längre bort, långt bort, massor, hundratals av öskarlinare som försöker på en skymt av den amerikanska presidenten. Bo Västberlinarna går man ur huset till rådhuset Schöneberg och jublar när Kennedy talar om att vara en berlinare och markerar att han tror på en återförening. 2000 years ago. 2000 years ago. The proudest boast was Kiwis Romanus sum, today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Bielena. <laughs>